щарив яке одній мені виповіли боги наші. І ти покинеш нас, сядеш на коня й рушиш у ті глибини часу, несучи з собою і передаючи поколінням жіночого племені наше неупокорення і войовничий дух. Вряди води оживатимеш у світі, звісно в жіночому тілі і творитимеш те, для чого ми призначені, мужу вбивство. І за те прийматимеш жорстку від чоловіків покару. Але не бійся і не вражайся, бо вбити тебе ніхто не зможе, адже ти посланниця богів наших у глибини часу. Кожна твоя чергова смерть буде лише свідченням чи сигналом, що надійшов тобі час знову сідати на коня і мчати в нові покоління до нових людей. Але ти не змінюватимешся духом, бо в цьому твоє призначення. Але для того, щоб таке здійснилося, ж сказати мені, чи готова войовниця, на такого подвига. І юна прекрасна істота, тонка стані, але з м'язистим тілом гордо скинула голову, блиснула залізно очима і мовила дзвінко, ніби вдаряла мідь об мідь. Готова, повелителько, це не твоя і не моя воля, а наших богів, через це не маємо вибору. Добре мовила, хитнула цар-дівиця, а тепер приступімо до таїнства. Але спершу звіримо, чи не слухає нас якась прісна душа, оголи меча дитину? Брісною душею був я, тож змушений був покинути палаца білої лебеді, зрештою, що треба почув. Тож брів дорогою цього разу у хвилях туману, який навіть звідки взявся, може був посланий богами сховати таїну великого сакраменту, що його творила зараз біла лебедь, і я пив той туман, а туман складався, звиваючись у клуби, кулі, згустки, квадрати, колеса, сферичні тіла, і в кожній із цих фігур світилося трикутне око а я йшов, йшов, заходячи у сферичне тіло, а від того в нове, тобто, ніби сам ставав на якийсь час кубом, кулею і таке інше, і це тривало, аж доки не почув за спиною потужного кінського тупоту. Із туману вирвалася сіра тінь коня, на якому припала до гриви сіра постать у тієї юної амазонки з гострими рисами обличчя, великими очима і з хвилею русявого волосся над спиною, так, саме тієї амазонки, що її покликала до себе цар-дівиця. І той кінь з амазонкою мигнув у мене перед очима та й пропав, перетворившись у ще одну із фігур, котрі плавали вільно у рідкому попелястої барви простолі. Оцей сон читачу і змусив мене зробити в оповіді ще одну мисельну інтермедію. Історія війни статей не написана, принаймні в Україні, де ця війна має свої вельми закорінені у віках віхи та виміри. Найближче до розуміння важливості та інтересу цієї теми підійшла письменниця Докія Гуменна, яка ще у передмові до збірки своїх оповідань «Жадоба» книга вийшла в Нью-Йорку в 1959 році, буквально написала таке. «В невидимих підґрунтах» У недоступних чужому оку інтер'єрах, у найтонших духовних варіаціях без імени точиться змах. Патріархальний уклад наших днів нелегко поступається своїми привілеями. І далі. Куповані рабині. Добрі господині і музи навіть. І ті вже сьогодні хочуть розвивати свою неповторну особистість. Вони розсаджують старий ковчег. Підкреслення моє, водночас нагадую геродотову історію про повстання амазонок на грецькому кораблі. З усього видно, гуменна цю легенду знала. Щабель за щаблем спинаються вони вгору, повертаючи відібрані колись у жінки високі позиції. Вузлик за вузликом розплутують вони тенета, що ув'язнили жінку в патріархальній системі. І цей процес іде всіма дорогами, точиться у безконечних варіантах, Всіма планами розвивається Сама письменниця Найпівніше також належала До племені Амазонок Так ніколи і не вийшла заміж Мала надзвичайно характерне Я б сказав стародавнє обличчя З монголоїдними рисами І сама була твердо переконана Що її обличчя Належить до вельми архаїчних Отже відчувала в собі дух Отієї загубленої В часі Амазонки вона прожила більше 90 років, я з нею трохи листувався з 90-річною, і виявляла вона повну ясність мислення, а коли відчула час свого відходу, вибралася на дах висотного будинку в Нью-Йорку і саме звідти відіслала свою душу до небес, тобто до тих, котрі, як і вона, носили архаїчні обличчя. А перед цим написала дуже цікаву книгу про трепільців, «Прийдешнє летить над віками», в якій витворила дивовижну візію жіночої цивілізації на три тисячі років у серцевині українських земель, що її археологи звуть трипільською культурою. Цивілізації, яка впала, як вважає авторка, під брутальним натиском мужів степу, котрі рішуче змінили тут матріархат на патріархат. Я не даватиму історичної оцінки чи критики цієї книги, на те тут не місце. Важливо в нашому випадку підкреслити, що ця жінка з архаїчним обличчям не тільки знала, але й спробувала зобразити ту віковічну війну статей, а це значить, що і в неї поселялася послана в глибини часу амазонка, домчавшись на своєму сірому тінявому коні. А за 250 років перед тим домчалася вона до явдохи Щербанів Бреусихи, а тоді Костюченчихи і також утілилась у її плоті. Не можу не сказати ще й такого. Буквально позавчора в теленовинах я якраз цілий день працював над цією повістю, передали про американську жінку, на жаль, прізвище мені не запам'яталося, яку в Америці засудили до страти за вбивство чоловіка, сина, і за спробу вбивства другого чоловіка, тобто коли виняти сина, історія майже тотожна до тієї, яку я тут описав. Причину цього – Подали ту ж саму – гроші. Мені жахливо хотілося побачити обличчя тієї жінки, як і те, як вона виглядає після скоєння таких страхітливих злочинів, і знаючи, що її чекає. І ту жінку показали. Як же я був, признаюся, вражений, коли побачив, що вона вельми подібна до явдохи Щербанівни, принаймні зовсім була така ж, як і та, що її описую. Виглядала не тільки спокійною, але й умиротвореною. Худа тілом, невелика, з тихою, світлою усмішкою на устах, лагідна, але засереджена в собі. Погляд м'який, хоча десь на дні, і мигнула криця. І я тоді подумав, що цар-дівиця послала з глибини часу, аби загубитися там і перейти через туманні тіла не одну дівчину-воїна, а цілий ряд, скерувавши їх у різні частини світу. І помчала їх відтак не одна, а може з добрий десяток. Одна ж із них домчала й до Америки оце в теперішньому часі І учинила теза, для чого й послали її, як вона вважала боги По-своєму цікавився війною статей на нашій землі І такий вельми цікавий письменник і видатний історик, як Орест Левицький У преамбулі до документального оповідання «Єзуїцька преподобице» Він оповів про різні позитивні типи розумних та активних жінок Зазначивши при цьому, се й будуть, як то кажуть, типи позитивні, а ще більше можна налічити типів негативних, бо тодішні люди не дуже то вміли стримати свої лихі поривання. Вище поданий приклад із американською амазонкою свідчить, що й теперішні люди не ліпші, і не вважали за гріх такі учинки, які ми тепер звемо прямим злочинством, взяти хоч би родинні відносини. Коли траплявся нещасливий шлюб, жінка рідко коли корила свої лихій долі, а вимагала розводу, а як чоловік цьому противився, то вона або кидала його, або штруїла, чи іншим яким способом збавляла йому віку. Так говорить найбільший знавець сімейних стосунків в історії України. З'являє він і тип жінки-амазонки XVI століття, називаючи його найбільш розповсюджений тип в XVI-XVII століттях і оповідає історію свавільниці Волинської панії Ганне Борзобагатої що не тільки взяла в руки чоловіка і старого тестя владику, але порядкувала, як сама хотіла, маєтностями та доходами Луцької єпископії. Учиняла часті напади на маєтності сусідніх панів, не корилась урядові, навіть самому королю, і коли одного разу з королівського наказу виступило проти неї посполити рушення шляхти з цілого воєводства, то ця смілива пані одяглась в панцир, стала на чолі власного війська, з гарматами, музикою і знаменами дала добру отцічу, рушенню і прогнала його з-під стін свого замку. Таких вояк було чимало між жіноцтвом XVI-XVII століть. І далі історик оповів про княгиню Софію Ружинську, яка в 1609 році повела шеститисячного загона озброєних людей і взяла приступом замка князів Корецьких у місті Черемошні. При цьому перебила танта пограбувала людей не згірше хижих татар. Говорить учений і про жінок, які добре знали право, зокрема Литовського статута. Цікаво при тому, що гуманний представник чоловічої статі не ставиться до агресивно войовничих жінок з негацією, яка могла б бути властива представникам ворожого в цій війні стану. Придивляючись до їхнього життя, спокійно пише вчений муж. Бачиш, що всі вони, навіть формені злочинниці, були не якісь виродки, а звичайнісінькі люди з звичайними людськими хибами та вадами. Боролись за реальні життєві інтереси, а помічаючи у них часом надзвичайну енергію, завзятість, сміливість, мивоволі, пожалкую, що люди з такими силами та неабиякими здатностями не здались на щось потяжче. Ота американка, що вбила чоловіка і сина, а потім хотіла вбити і другого чоловіка, була отруйниця, підкладала в їжу Арсен. Про такий тип жінок не раз сповіщають і наші судові акти. В одному із них, від 28 травня 1719 року, діло було в Конотопі, така собі єфросинія Горлинківна, жінка Теодора Кандиби, дала на себе таку повинну підписку. Чоловіку своєму у різні часи... Три рази давала у потравих і петті трутизну, яку брала у баб Маринки, мусіщевої тещі та ткачихих веськи біленької. Прийнято вважати, що набір приказок у якогось народу є мірилом його ментальності та й мудрості. Отож я вирішив поглянути у збірку Номеса «Приказки, прислів'я» і таке інше, видане в Санкт-Петербурзі 1864 року, з огляду на те, як там відбито війну статий? Є там приклади позитивного співжиття, але знову таки небагато більше негативного. Таєна з'єднання у шлюбі часом подається тут як Божа акція, але не раз і як чортівська. Чорт сім пар постолів стоптав, поки їх докупи зібрав. Зібрав бог пару Карпата хвеську. Перша жінка мужові від Бога, друга від людей, а третя від чорта. Смерть та жона від Бога призначена. І так багато всякого лиха, а Бог ще й жінок наплодив. «Де ти була? А я зріс, а на щорт докупи зніс». Жінка подається як чортове поріддя, але щаста і нечистого перевершує. «Біда бабу породила», а біду – чортова мати. У старої яхидної баби десять чортів сидить, та ще й на дванадцять сідала гуляють. З бабою і дідько справу програв. Де чорт не зможе, туди бабу пошле. Баба, а чорт – то собі рідня. Бабу і чорт не змурдрує. За чоловічою моралью – Жінку, конечно, треба бити, щоб була до хаті, але й вона віддає, тим таке маємо тут прямий відгук війни статий. Шафрану не перетреш, а жінку не перепреш. Жінка й кам'яну гору пересіче. Отоді жінка буде старша, як сорока побіліє Як баба била, то й на той світ не встанеш. Горе дворові, де корова. Розказ волові. Горе тобі воле, коли тебе корова коле. Била жінка чоловіка, та ще й пішла позивати. Не одна жінка мужа змурувала. Люби як душу, а труси як грушу. Серцем люби, а руками тряси. Коли жінку почав бить, то й будеш бить, а не начинав, то й не начинай. Цить, моя миле, щоб ти воза не побила. Як чоловік жінки не б'є, То вона як колода гниє. Ліпше залізу у воді варити, Ніж псую личину злу жінку учити. Діжі не перемісити, А жінки не перебити. Ой, добрі люди, Будьте друю жінку, Здобудьтеся, як ворог зародилась. Жінка чоловіка дурить, Ніколи не буває з ним щира. Треба добре калатати, щоб бабу ошукати. Жінці всієї правди не відкривай. Не кажи жінці правди. То не жінка, як сім раз на день не обмане чоловіка. Добра жінка дванадцять раз на день одурить, а як якай, то й той без числа. Але не утяжуватимемо читача. Коли хто хоче більше прикладів, нехай перегляне в згаданій книзі сторінки 173-176. Я і так побоююсь, що переобтяжую повість документальним матеріалом, але те вчинити мені потрібно, бо історія, оповіджена тут, не просто собі цікавий чи разючий випадок із життя. Має вона, безсумнівно, притчевий підтекст, бо, як сказав ще премудрий Соломон, Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту притчу та загадкове говорення словам мудреців та їхні загадки. А євангеліст Матвій, пояснюючи, чому Ісус Христос повчав притчами, написав «Це все в притчах Ісус говорив до людей, і без притчі нічого він їм не казав». Щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи «Відкрию притчах уста свої, розповім таємниці відпочину світа». Отож, і я беру на себе сміливість, коли не розкрити, то вказати на одну із таємниць відпочину світу. Житомирський магістратський суд, дослідивши вище викладену справу, вчинену щодо вбивства Євдохою Щербанівною чоловіка свого Омелька Костюченка, Розшукав у книгах статуту, в розділі одинадцятому, в артикулі сьомому, таке написане і видрукуване. Коли б з ненависті та немилості на два біч, як чоловік, так і жінка, будучи у незлагоді, з будь-яких причин одне одного приправлять до смерті, замордував би чи струїв, про таку жорстокість та замордування діти або близькі того замордованого мають сусідам довколишнім того ж часу, а потім і уряду оповісти, і оскаржити, і інстигувати, і фольдурувати на кожного такого мордера. Мусимо визнати, що син забитого Нестор того не вчинив а сусідам оголосила про Омелянову смерть сама вбивниця, отже маємо ще одне потвердження, що ця жінка право знала, пізніше, як відаємо, оскарження подав брат потерпілого. І при достатньому вивіденню у сусідів навколишніх про якесь зле співжиття і незгоду поміж них, і при показі причин та знаків, яких слушних того мордерства або трутизни, не діти або близькі будуть те вислідчувати, а найближчі сусіди – довколишня шляхта, а коли не досить буде шляхти, то зі слугами, з домовою челядю сам ще троє присягнути, після такого доказу звинувачений нехай буде обвинувачений і покараний горлом. А коли б синови або кремні не хотіли б фольдрувати, чинити розшук? Тоді уряд наш з місця свого має особливо того застерігати і пильністю щодо того вивідуватися в околишніх сусідів про те замордування і про те замордування допита чинити. І обравши шість шляхтичів до присяги привести, які під присягою про те справедливо перед урядом повідають. А коли ті сім шляхтичів щодо того замордування присягнуть, такий мордер без милості має бути караний горлом у той спосіб, якби батька чи матір забив. Як бачимо, наш вислід справи був опрощений. Сусідів не допитували, шляхтичів не закликали. Причина цього проста, бо сама Явдоха призналася, що вчинила вбивство таке вона, а ніхто інший очі злочину не приховувала, відтак потреби в розшуку вбивці не було. Зацитовано в декреті і артикула з цього ж розділу такого. Коли б сина, бо дочка, батька чи матір свою, чи жінка-чоловіка з якогось заповзяття забив і в будь-який спосіб до смерті припровадив, то такий не тільки горлом має бути караний, але тратить і поштивість, і все майно, і маєтність, і має бути караний з такою карністю ганебною смертю. По ринку водячи, тіло кліщами торгати, а потім ушкіряний міг посадивши, до нього пса півня, вужа та кішку в нього заразом зашити і де найглибше у воді втопити. Тим таки звичаєм і помічники його, яких він викаже або які будуть розшукані за правом, мають бути покарані. Явдоху Щербанівну Костюченчиху покарали, хоч і згідно зі статутом, але з одміною відповідно до звичаєвого права. Її присуджено закопати живою, без шарпання кліщами публічно на ринку, Разом із мертвим, убитим нею чоловіком її, тобто омельком Костюченком, що й було учинено, як безпристрасно, оповідають судові акти. При цьому, коли ховали омелька, то його жінку вдруге було прив'язано до труни і в такий спосіб припроваджено на цвинтер. На цьому можна було поставити крапку, коли б до справи не було долучено ще одного документа. Зголошення брата загиблого Тодося, який спершу згодився з вироком суду, а потім очевид'ячки роздумавшись, запротестував і заявив, що поховання його брата з його вбивницею може порушити вічний спокій останнього, і він побоїться, що з цієї причини його брат не став уперем. Нагадаємо, що Тодось був марновірним і не почав виходити з могили, навдокучаючись, мстячись живим а передусім йому, братові та іншим родичам своїм, що дозволили лежати по в бивниці його. Тому він, тодось Костюченко, просить вряду дозволу могилу розкопати, явдоху від мертвого брата забрати, зашити її тіло до міха із псом, вужем, котом та півним, яких береться доставити для такої потреби сам, і за законом утопити на завалі, тобто в тому місці між скель на Тетеріві, де найбільша глибина. А те місце в народі зветься «Поворот». У такий спосіб написав Тодось, його брат здобуде собі нарешті вічний спокій і родичам не навтокучатиме. Як бачимо, Тодось виклав резон цілком практичний. Він хотів не так братові, як собі спокою. Але те, що сталося, дозволяє побачити нам цю історію, цю притчу в дещо новому світлі. Бо увіч доказує, яка непроста і незбагненна річ – екзистенція людська, тобто існування, і що життя годі вимірювати прямою міркою. Бо коли могилу за дозволом уряду, присутності пана Возного, пана Писаря і ще кількох сусідів, саме тих, котрі знімали бойові знаки і з тіла вбитого розкопали, то побачили в труні дивну картину. Явдоха Щербанівна і Омелько Костюченко лежали там міцно обійнявшись, тобто ніби знову війшли в подружню полюбовну спілку. Ясна річ, що це сталося з побудженням самої Явдохи, і то був останній акт у її дивному житті. Тим самим ця пара доказала, за приказкою таке, що чоловік та жінка – то єдина спілка, а точніше, що муж та жона – то одна сатана, що куди голка – туди й нитка, а ще смерть та жона від Бога призначені. Зрештою, то давня істина. Любов буває сильна, як смерть, а часом вона і стає смертю. Те, що побачили вище перечислені свідки, вельми уразило і Омелькового брата Тодося, і панів урядних, і сусідів Костюченкових. Тож вони всі купно, порадившись поміж себе, однодушно вирішили померлих із обіймів не розривати, а залишити все на розсуд Божий, відтак закопати їх назад і більше спокою їхнього не турбувати, що й було учинено, а подію записано до судових актів. Так завершилася ця печальна історія. У читача може виникнути закономірне питання – а що ж скарб? Відповім на те. Скарб, як і людина в цьому світі, вийшов із землі і в землю пішов. Про нього в актах нема ніде жодної згадки. Цілком можливо, що саме він став причиною вбивства Омелька Костюченка. Жінка його підгледіла, скарба переховала, але скористатися не змогла. Отож нечистий, який засвітив був вогника над скарбом перед Іваном та Нестором, простими житомирськими хлопцями з 1713 року, своє майно забрав собі назад. І воно пролежить у землі визначений час. І тоді над ним знову запалає вогник, запалений тим таки нечистим. А якісь нові Івани з Нестором вже в новому часі його, скарб той, віднайдуть і тоді за законом зла почне плестися нова вервечка лихих учинків, яка, почавшись від того вогню, буде витися коліно за коліном, витікаючи з учинку попереднього, аж доки знову вже над іншими людьми не прорече свого декрета і не припечатає залізної печатки смерті. І коли наступна історія буде подібна до цієї, Тобто, коли тим вогнем над скарбом буде підпалено ще одного епізода війни статий, він відгорить свій час як свічка, а потім із мертвої жінки вийде чи виділиться сіра тінь у туніці із луком, сагайдаком та мечем при боці, прикличе посвистом сірого тінявого коня, скочить на нього і помчить у накопичення сферичних фігур, складених із хвиль туману, і подасться в глибини часу суворим та немилосердним маревом, а там, за спиною вершниці, вічної отієї жінки-воїна, тісно обійнявшись, навіки залишаться, надчікуючи Божого суду, смерть та любов. Кінець озвученої книги Читала Галина Долгозвяга Київ 2001 рік